Entrevista, Lluís Vallbé. On treballes? Treballo a l'àrea d'innovació del Consorci d'Educació de Barcelona. Quina organització porta aquest projecte? Aquest projecte junts el portem conjuntament molta gent. Per una banda, una ONG que es diu Amics de Dià Medina, per l'altra, Ivan Batuta, per altre el Consorci, i a més a més ens ajuda eh, Língua Amunt, ens ajuda a triar les llengües, això i després tots els centres que participen. Quina feina fa en aquest projecte? La feina meva és una feina una mica complexa, perquè de fet la feina la feu a les escoles, la feina les, fan les escoles d'aquí, les escoles de l'altre país en què s'intercanvia i les ONGs que coordinen. La feina que fem des del Consorci és com una mica de catalitzador, ajudar que passin les coses i coordinar el projecte. D'on va sorgir aquest projecte? Aquest projecte va sortir de la conversa de dos mestres eh, preocupats per intentar transmetre que nosaltres som uns privilegiats d'anar a les escoles, que hi ha altra gent que no és tant, i que si coneixíem altres realitats, potser seríem més capaços de valorar les coses que tenim. Quantes en col·laboren en aquest projecte? Mira, ben començar que érem quatre mestres, una ONG i dues escoles d'aquí i una de Senegal. Això volia dir 100, 100 alumnes. Actualment són gairebé 1.000 alumnes treballant, 60 mestres, bastants voluntaris, dos NGs tres països, i bueno, la cosa va creixent. T'agrada fer aquests projectes? És voluntària aquesta feina? M'encanta aquesta feina, m'encanta aquests projectes, i si és voluntària o no, a veure, hi ha molta gent que treballa de forma voluntària, per exemple el dissenyadons ajuda de forma voluntària, hi ha escoles que treballen de forma voluntària, els mestres que ajuden a que aquest projecte funcioni, si no fessin més del que toca, no sortiria. Jo ho estic fent amb horaris de feina, el que passa que no surt ben bé del tot. dir cal una dedicació, però sobretot les ONGs estan donant un suport tant l'Associó amic de Diaca Medina com l'Associació Cultural Ivan Batuta i estan dedicant moltes hores amb els seus voluntaris com el Carles, per exemple, que vosaltres el conegut. Qui ha muntat la web de dibuixar contes? De fetent més, més que una web és un blog i els blogs són molt fàcils de muntar i el vaig muntar jo. Eh, són, és una cosa senzilla de muntar, perquè jo no sé gaire de fer webs, però vam pensar que un blog era una cosa prou dinàmica i prou activa perquè hi poguessin participar al màxim de gent. Has fet algun projecte semblant aquest? A veure, sempre com a mestre de plàstica, perquè jo sempre em poso l'etiqueta aquesta, és un, és un tipus de mestre que no hi és a les escoles però m'agrada reivindicar-lo, com a mestre de plàstica sempre he defensat que és un llenguatge artístic que es pot utilitzar per a moltes coses i en aquest cas ens va servir per comunicar escoles que no tenien cap altre llenguatge comú, perquè parlaven anglès i Hi man... parlaàvem francès i mandinga, i nosaltres en català i castellà dic que, que no, no tenim una llengua comuna. I aquest any vosaltres també us esteu comunicant amb una escola que fan a masic, que fan àrab i que coneixen una mica francès, i en canvi vosaltres esteu fent anglès, català i castellà. Per tant, el llenguatge plàstic ens serveix. Llavors, sempre he buscat projectes que serveixin per utilitzar els llenguatges i per ajuntar les persones. N'hem fet de molts tipus, des escenografies, escultures, treballs en museus, però un projecte que impliqués països, havia fet eh, col·laboració amb, amb Alemanya, amb Itàlia i amb França, però un, un projecte d'aquest tipus, com aquest, Ensu que no havia disfrutat mai tant en cap. Quan va anartracar la cara solidària, com et va sentir? Suposo que com molts de vosaltres vam tenir una tristesa molt gran perquè costa, ens costa d'entendre que passin aquestes coses, quansevol violència sempre costa d'entendre. I més quan hi ha una agent que està treballant per col·laborar per des de fa molts anys amb tothom. El que passa que... No es pot jutjar des d'aquesta perspectiva, s'ha de mirar des d'una perspectiva molt més global, hi ha un problema molt gros. Occident, quan vas i viatges per aquests països te n'adones que ha fet molt mal pel món. Quan vaig tenir ocasió de viatjar al Senegal i vaig veure l illa des d'on van desembarcar més de 15 milions d'esclaus cap a, a Amèrica, se't posen els pèls de punta i et sents molt culpable perquè formem part del món que ha provocat aquestes desigualtats. No no dic que les desigualtats justifiquin això, però, és difícil d'entendre tants de disbarats junts. Llavors, el que sí que em vaig veure amb l'obligació d'intentar parlar amb els mestres de les escoles, de parlar amb els alumnes, d'intentar transmetre que ningú s'atrevís a barrejar aquest acte de violència amb la població que viu en aquests països, amb els àrabs, amb els musulmans, perquè són coses diferents. Una cosa són els, els violents i l'altra és la població normal. Eh, això seria com en el cas d'Espanya, que tenim una situació de violència al País Basc, algú volgués dir que tots els bascos són terroristes. Faràs algun altre projecte després d'aquest? Estic embrancat amb molts projectes i aquest projecte és un projecte que se'n se toma com a de 3 anys. Primer vam començar el projecte amb el Senegal de 3 anys i ara iniciem el projecte de 3 anys de Tànger l'any que ve haurem acabat el del Senegal i en comencem un de nou al Senegal, però en comptes de Mandinga amb Olof, i segurament l'any que ve començarem un projecte amb Sud-amèrica, amb Quito, en què treballarem en castellà, català i quechua. Dels contes que hem fet, quin és el teu preferit? Jo penso que tots es trobo molt ben triats, especialment els d'aquí perquè formen part de la nostra cultura, el nostre patrimoni, m'han agradat molt, uns perquè aborden el tema de gènere, els altres perquè la diferència aquest de l'aneguet lleig, a mi sempre m'ha agradat molt, però per altra banda, els, quan han vingut els d'allà m'han fet canviar esquemes, m'han aportat coses noves i això ho trobo molt atractiu, i especialment el que m'ha agradat molt és el que reflexa l'acolliment que fa la família al creixement de les persones, amb el conte de l'arbre, l'home i l'arbre. On vius, al Marroc o a Barcelona? No, no, jo soc de Barcelona i el Marroc no hi he estat mai. T'agrada llegir? Quin tipus de contes llegeixes? M'agrada llegir, el que passa que a vegades el temps ens dificulta la lectura i, i m'agrada llegir molt sobre pedagogia de l'art, sobre art, sobre... però també m'agrada llegir novel·la. Però a l'hora de la veritat sempre la feina absorbeix i ara últimament estic llegint eh, treballs de recerca de primer de batxillerat i m'ho estic passant molt bé perquè realment hi ha cosa molt interessant. Va, vale, doncs pues ja està, gràcies. De res, moltes gràcies a vosaltres.